بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين حبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين توkiwa tukiendelea na darasa zetu za tafsiri ya Quran al-Karim tuko katika aya ya 75 fi surah al inaanzia na mwanzo wa juzuu ya 16 ambayo inasema qala alam aqullaka innaka lan tastati' mayya sabra Mwenyezi Mungu Subhanu wa Ta'ala hapa anatusimlia kwamba katika safari yake Saidina Musa pamoja na kijana wake waliokuwa akaenda kumtafuta munachuoni aliyewazidi kwa yenu awaliakuwa na elimu zaidi kuliko wao ambapo alitaka kumuona Mwenyezi wakimwambia mtengeneze samaki umkange vizuri alafu umchukue naye upande kadhaa katika upande wa pande za dunia huko wakifika mahala fulani ataweka samaki huyo atatoke aenge njia yake katika bahari na njia hiyo uifuata ndiyo utamkuta huyo manacho huyo. na huyo manacho nanya alikuwa ni Nabi al-Khidri kwa hivyo alipokutana naye akamwambia nataka unifundishe elimu ile yokuwa Nabi bi akamwambia mtume Musa inna ka la maia sabra wewe kwa tabia yako hutaweza pamoja na mimi kufuata na nami kukavumilia lakini Nabii Musa alishikilia kuwa ataweza kuwa kuumia na hapa ndio inafikia kuwa hatua ya mwisho ya usuhbabaao Kala, akasema mtume Musa alayhi salam kumwambia akadiri in sa'altu kain shay'in ba'daha ikiwa nitakuuliza jambo lolote baada ya hili fala tusahibni usinisahibutani msikubali kusubiana nami katika safari zako kad balagatu min laduni utakuwa umeshafikia kutoka kwangu kuru wa kushindwa kufuatana mimi na wewe fan hata اذا ataya ahla qaryatin sat'ama ala fa abau an yudayifu huma fawajada fiha jidaran yuriduna an qadfa fa qamahu qala law shi'ta latakhadhta alayhi ajra mzingo nasemlia kisema walitoka wa masafari nabii Musa na al mwalimu wake hata walipofikia mahala katika kijiji fulani waka wanashida ya kiu na njaa wakawaomba watu wa kijiji hicho kuwasaidia chakula na maji ya kunywa wakakataa watu wa kijiji kuukarimu wageni hao wakakataa wakaenda zao wakashikisha njia yao katikati ya safari fawjadapi ya ndara wakakuta ndani yake kuna ukuta yuridu anyankaba kuna Unakaribia kuanguka ukuta haupendi wala hautaki wala hakusudi lakini hukaribia lakini mwenyezi Mungu hapa umetumia lugha hii ya istrajia ya ufundi wa lugha ya Kiarabu kimajazi ukuta huo unataka kuanguka yani makusudio unakaribia kuanguka fa kamao bana khidriya akasimamisha akautafutia tafutia mega dipo na bimausa akamwambia qala la shi ila ajira kamongetaka ajra kama banawe tu ngali wadai hawa watu ujira kwa kazi yuleyoifanya kwa sababu kazi yuleyoifanya ni kwa manufaa ya wao lakini wao hawasi watu wema wakofanywa esani burebure bure kia siti qala khidra kamwia hadha firaqu baini wa bainika. hapa sasa ndio kukana kwangu mimi na wewe sawna so bihi awili ma tastati 'alayhi sabra lakini lakin istakwan nita kueleza undani wa yali ambayo hukuweza wewe kuvumilia Ama safinatu ama ile jahazi fakanat lilmasakin ya maluna fil bahri farat aibaha wa kana wara'hum malikun ya'khudhu kull safinatin qasba jazil ile ilikuwa ni mali ya maskini wa Mungu wanaofanya kazi katika bahari kwa kusafirisha watu kwa kubeba kupakia mizigo sasa na kule walikoelekea kwenda kuna mtawala ambaye ya mbazi kabisa ikipita katika bandari yake jahazi iliyokuwa nzuri nzuri anawanyanganya yeye na akawaua akaichukua aka yeye jahazi fa aratu an aiba ndio mana nikataka kuitia aibu nikaamua kuitia aibu hmm, wakana waara humarekum ya khudh kullu safinatin kwa sababu mbele yao kuna mtu mfalme ambaye huchukua kila jazi iliyo mzuri kwa njia ya kunyang'anya wa amma ama mtoto yule mtoto niliyemwa yule aba abawahu muuminaini walikuwa wazazi wake ni waumini fakhashina ayura qaumatu ghayana nukufura kuja kuwa kujakuwa wazee wake wao kufanya uchupavu na ukafiri Faaradna aradna ayyuba rabuhuma Hivyo tukakusulia tukakusudia awabadilishie malao wao khairan mminu mtoto bora kuliko huyo zakatan atakayokuwa ni sadaka yao na kisa chao. wa aqrabu rahmana wa Ukurubifu rubifumna wa rahma kwa wao wa ama ama ukuta ule dosumisha fa kana li ulamaaini yatimaini wale walikuwa ni mali ya mayatima wawili Filmadina tika tika nchi hiyo ya intakia. Wakana taatao kanzul lauma. Na chini ya kulikuwa na hazina ya watoto hao mayatima. Wakana abuhu masaliha na Nasili yake baba yao alikuwa ni mtu mwema, akaiweka mali hiyo pale chini kama tamdioo benki yao hao. wakati wao. Wakati wametoka kufika kwa wakubwa, Mwenyezi awaelekeze kwenda kuichimbua mali ile iwasaidie katika maisha yao. Farada Fa rabuka ayabloga hivyo akakusudia akapendelea mula wako mali ile ibaki yenye kuhifadhika kichini ukutaule taula uh, hata ayabloga wafikilie ashadamu watu wao wa zakharija na wajipatie kutoa hazina hiyo rahmatamrabbika hiyo ni ihsani tu kutoka kwa wako haya ni mafunzo niliyopata kutoka kwa kuto mula kuto wako wamafaaltu an amri wala sikujifanyia kwa nafsi yangu ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبره هو بس ديون داني وحيو يلي كو ووي وكوweza كومبليا ويا سالونك عند القرنين انا صومني زينغو ونكوليزا محمد ويهودي عند القرنين كوهسو ذو القرنين الكزاندري ذا جريت قل وامبيه ساتلو عليكم منه ذكرا Nita ninyi juu yenu kuhusu Nita nitakusomea hadithi inna makanna lahu fil ardi wam bihi sisi basisi tulimfanyia heshima katika dunia wa atainahu min kulli shay'in sababa tukampa zulqarnain kitu lakid ya yakufikia faataba sababan hiya watufatanjia hata idha balagha maghrib shamsi mpaka alipofika matulioni kwa jua wajada hata garubu ya haini hami'ati alal jua linatua ni kizama katika chemchemu ya tope wajada indaha Kauma na akakuta mbele ya chemchemu hiyo kuna watu wanaishi kwa naato kumwambia dhurqanain ya dalqanain ewe bwana wa pembe mbili imma an tuadhiba, wa imma an tatakadha fihim husna. Una khiari kwa paadhabu watu hawa watakapofanya ukaidi au kwachukulia upole na hekima na busara hikima na busara ukawaongoza banadul karnaini kala akasema amma man zalama fasawfa nuadhibu amma atakayefanya dhulma basi sisi tutamadhibu thumma yuradu ila rabbihi kisharajeshukum ulawaake fyuadhibuhu adhaban nukura ambapo atamadhibu mdau wake adhabu ngumu kabisa wa amma man amana wa amila ama yule atayamini yaamini akayafanya mazuri falahu jaza anil husna basi tutampa malipo mazuri wa sanaqulu lahum min amrina yusra na tutasema kumwambia yeye maneno mazuri tu tampa miongozo kwa kwa pole na taratibu thumma sababan kisha wana dulqandain alif wa hata اذا balagha matla' shamsi, alipofikia matokeo ni kwa jua Wajadaha tulu ala qaumi lam najal lahum min dunya sitra Alilikuta jua linapochomoza tu linawapata watu ambao Hatukuwafanyia mbele kwenye upande wa jua hilo hatokuwafanyia upande wa jua hilo ni stara chakozoya wow. na kale wa jua Kadhalika hali ni kama hiyo wakad kad ahatna bima ladai khubra tuliadhibiti yote aliyo mazingira dhu lkarnaini kwa kuyajua thuma atba sababan kishakwatanjia hata idha balagha baina as alipofika mahala kana majabali mawili na mlangu wajada min dunihima alikuta mbele ya hayo qauman la yakadun dunia hun qawlah yasama kana ni wachina aw ni alkutatu watu ambao hawakaribii kufahamu lugha qalu wa kasamu ya zalqarnain lakini zalqarnain kwa aliyokuwa nayo aliweza kuzungumza nao mambia, Ewe dhal inna ya juja wa kumwambia ayu zalqarnain inna yajuj wa hakika kuna makabila mawili wili kabila ya yajuj wa majuj thaw wote wamili mufsiduna fil ardh ni waharibifu wadunia fahani na jaalu laka kharajan basi wahona aje tuka kufanya wewe ujira ala anta bainana wa bainahum sadha kwa lengo na magumuni ya kwamba utufanyi baini ya sisi na wawo kizi wizi, ili wa sinjwa upande wetu kala mbana dhulkanlaini haka wambia ma makani fihi khair kila alicho nipa mimi mula wangu ni bora kushinda mshahara wenu au jira wenu mtoka onipa litaka kwenu fa a'inuni biquwwatin ajal bainakum wa bainahum muradama nisaidieni tu kwa kazi za nguvu niweze kukufanyeni baina baina yenu na wao kizevise atuni zubarul hadidi nilitayeni vipande vya vyuma, hata idha sawa baina sadafaini wa kamletia mpaka kafipanga mpaka alipokoshaweka sawa baina jabari na jibari qalam fuku alimwambia polezen kiriba cha moto akapoleza kitabu cha moto chini ya vipande vya nyama hata idha ja'alahu nara mpaka vilipokolea moto wakawa wote mduge wakavikundu binawakawaka waka. kala al-saymuthul karnain aatuni ufuriga alayhi qatrah ni nimimini juu yake wote fa shaba famasa'o akawe shaba nyua viuma vile vile shika moto vikashikamana ikawa ni viuma vile vile kitu kimoja ukuta mmoja famastaa kwa hivyo hawakuweza an zaharuhu. wale watu kukiuka, hua, wa pande mbili kukiuka kukutao wamastaa laho nakba Na wala akuweza hawa kumtoboa hawakuweza kupindukia wala hawakuweza kutoboa qala akasema zulkani Hada rahmatun min rabbihi heni ihsani wangu. faizaa jaa wa'du rabbihi wa tatakuja wangu wa kiyama jaala hu dakka atawfanya wkatahuwa wenye kuangukiana wa kana wa'du rabbi haqqan na ulivu wa'du wa wangu ni kweli mwenyezi Mungu akisema, watarakna wataraka ba'dahu yawmaidin tutawaacha baadhi yao siku hiyo ya moja fi baadhi wakiingiliana na wengine watachanganyika itakuwa korogo mchanganyiko uliokuwa kwa hauna mpango wanove kafesor baada ya kujakutana kutesana kutosha patapulizwa parapanda kwa jamaa wao jamaa wote pahala pamoja waraduna jahannam yawma idd lilkafirin arda na tuto isogeza jahannam siku hiyo ya makafiri, wasogezo, tain, ya wa makafiri usogezo wa kamisa. kabisa al-ladhina kanat ayunuhum fi dhita'in an la yastaeunu sam'a makafiri ambao walikuwa macho yao ya ndani ya vifuniko hawauone ukweli wa Mwenyezi Mungu wameepukana kabisa andhikiri dhikri ya kumkumbuka la sam'a na wakawa hawawezi kufahamu kusikia maneno ya hikima na busara wakayazingatia Mizungu anasema afahasiba hasib na kafaru kafaroo. wanadhani nadhani wale makafiri ayantakizu ibadi kwamba watawafanya wajawangu minduni kinyume cha mimi au awapenzi na waungu kinyume changu inaa tadina jahannama. Sisi ikiwa watafanya hivyo tumeshawaandaa makafiri tumekuwaandaa jahanna dalikaafirina na onusula Kwa makafiri ndio makazi yao wasifikiri kwamba watafanya jouri zao hizo alafu yewe basi sisi tunakushaandaa jahannam kwa ajili ya makafiri kama wao Ndiyo makazi yao qul wanabbi hal nunabbiukum bil akhsari na amala yesi biyamanka kuelezeni watu waliokula hasara kwa vitendo vyao alladhina dalla saihum fil hayati dunia wa hum yasabuna annahum yusinnuna sunan ni wale watu ambao wamepoteza amali zao wamepoteza nguvu zao wamepoteza heshima zao wamepoteza kila chao katika uhai wao mwingu fil hayati dunia. wa humi hasabuna anahoku akijidhani annahum yusinnuna sunna kwamba wao ndio wanafanya vizuri lakini sivyo kabisa ukweli wa mambo ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqima lahum yawm alqiyamati wazna azan hao ni watu ambao waliamkufurum lawa wa wakazikufuru wao na mkutano wake wa siku ya kiyama fahabitat a'maluhum zimepromoka zao, bala anukim lahum yawm alqiyamati wazn wa hivyo watu tawasimamishia wao siku ya kiyama wazani vitendo vyao habitazingatiwa kabisa kutua katika mizani watavurimizwa tu wao moja kwa moja na vitendo vyao ndani ya moto thalika jazaa'uhum jahannam dema kafaru wattakazabu ayati wa rusuli huzwa ha, watu hao malipo yao ni jahannam kwa sababu ya ukafiri wao na kwa sababu ya kule kufanya kwao aya zangu kusifanyia aya zangu na wajembe wangu kusifanyia tashtiti tashit na jeuri. Inna ladhina amanu wa amilu ssalihati hakika ya wale wa muumini mwenyezi Mungu yake malaika sifa zake kumnyezenguko kwa kamilifu wakaamini Mwenyezi Mungu kwamba Mwenyezi Mungu viumbe na hatahesabu akishahawalipe kwa mujibu ya matendo yao kwa mujibu wa matendo yao basi watu hao kwa kuwa wameamini imani hiyo waamilu salihah na kisha wakayafanya mazuri ka anatalahum jannatul firdawsina sudah wame Wameshathibitikiwa watu hao kwamba pepo ya firdaus ambayo ni pepo ya juu kabisa juu kama legeza mtumwa salama idha sa'altum jannata fas'alu al Mtakapoomba pepo basi iombe ni firdaus khalidina fiha watabakia mileni ya pepo hiyo la ya buuna anha wala hawatataka kutoka na pepo hiyo kubadilishwa qul sema muhammad law kana al-bahr midadan likalimat rbi Lanafida al-baharu kablo anta nfada kalimatu Rabbi. Walauji'ina bimithilihi madada. Laukana al kama itafanyika bahari midaida li kalimati Rabbi. Iweniwino wakuandikia manina mula wangu. Lanafida al basi itakauka bahari hiyo. Kabla anta nfada kalimatu Rabbi. Kabla yakumalizika manina mula wangu. Walauji'ina bimithilihi madada. kama tutaleta mfano aina wewe ni huo bahari tena mara pili kwa nini wewe ni? kusema inama ana basharu mitsukum hakika mimi ni binadamu kama nyinyi yuha ilaya annama ilahukum ilahun wahid mimi natumiwa natum natum ujumbe natumiwa ujumbe na mwenyezi Mungu kuniambia kwamba hakika Mungu wenu ni Mungu mmoja famankana kana yarju liqa'a rabbi kwa hivyo yoyote anayependa kukutana na mula wake akiwa katika hali ya salama falia amal amalan salihah bas na kufanya amali njema wala ayashiriki bi ibadati rabbihi ahada wala asimshirikishe al kwa ibada za mola wake Asimshirikishe na mwenyezi katika ibada zake yoyote yoyote Allahumma jaalna ya kariyam bitadkirika muntafi wa li kitabika nabiyakam وعلى طاعتكم يا تمنين وطاعه ربنا المسلمين ووالدينا واولادنا واخواننا واحباؤنا وجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه